По косині, по косині, косиною хрипів жбур та за хвилину перестав і хрипіти. Він було спробував нащупати ногами дно, та дна не дістав. Зате гулькнув в води і став захлинатися. Шия голови не тримала. Набухла шапка, наповзла на очі. Вуса розпласталися по воді, а ніздрі то занурювались то випірнали і ловили останнє повітря. Куріпочка погріб косиною. І тільки-но він погріб косиною, як течія, перемінилася. Вона вже не перла, не била з поверхні, а потаємно зайшла зі спини, підпірнула під Петра і коня і вдарила йому спину. А так, як Петро був задній, помирав на куріпочиному хвості іззаду. ззаду, то течія налетіла на нього першого. Мов, легкий очеретяний поплавок, головою в глибину, а чобітьми у небо, Петро злетів над Хабіджою, і щоб не відлетіти на зорі геть, зробив на коріпочиному крупі стійку і якусь мить так на руках і стояв. Коріпочку ж мордою уперед повело-понесло в берег, і, не давши йому отямитись, вижбурнуло на вапняк під ліщину. Хоча сталося все раптово, коріпочка, вилітаючи із води, встиг, аби не поламати підігнути під живіт ноги. Він упав на коліна, і перше, що прийшло йому в голову, «Де Петро?» А Петро, все ще, не відпускаючи з рук хвоста, теж тремтів на колінах, і з його рота ніздрів і вух на вапняк дзюркотіла вода. Зачувши неладне, з ліщини, з нічного свого бирла, зарохкали подерлися лісом під гору дикі свині. Джикнули в хащу і горбатенькі поросятка, бо ті камінчики, що випорскнули з-під їхніх радечок, застрипали про з і Петра у воду, мов град. Куріпочка покосився на сідло. Як воно там у сідлі? Чи є принцеса? Чи нема? Може, змило, знесло, зітерло її тими швидами, бо Хабіджу куріпочка не відчував на собі ні там, у тому борканні, у воді, ні тут на березі. Та Хабіджу не змило, не знесло, не зітерло, мов, приліплена до сідла шефською смолою, завинена в темно-жовту цупку свою халамиду, вона вже підводила з водяних патьоків голівку і чорненьким, прокосим оком виглядала із халамиди, дивилася і на коріпочку, і на Петра. З її золотої ніжки скрапувала бліда місячна водичка. Встав на ноги і Петро, кинув поглядом на коня, на арабку, оглянувся на Дністер, помітив прибиту до берега свою шапку, Заточився, підійшов, нагнувся, підняв Трьома пальцями заліз у шлик Витяг із шлика кисета, Дістав з нього кресало Трута набрав пучку тютюну Трута тютюн були мокрі Тоді заховав назад і кресало, і трута, і пучку, і тютюну Стріпнув шапкою, вкинув у шлик кесета Нацупив шапку на голову і, чмакаючи чобітьми, підійшов до Хабіджі. Куріпочка бачив, як Петро стріпнув шапкою, і від душі рази вдруге стріпнувся й сам. Хабіджа у сідлі гойднулася, а Петро заплющив очі, бризки обсіяли йому лице. «Ну, тепер мені буде», подумав Куріпочка, та Петро лиш обтерся рукавом і цього разу не сказав і слова. Нарешті принцеса могла трошки роздивитися цього незнайомого, незрозумілого їй вершника. Що він від неї хоче? І хто він сам? Чому і навіщо він вихопив її з карети? Чому закрив обличчя руками і так непорушно сидів у передку карети, Завжди веселий, розкішний, сміливий її повелитель, пан Ясельський. Чому він не звалив цього вершника з пістоля? Адже цей вершник був сам один. Тепер куди і кому вершник збирається її віддавати чи продавати? Чи, може, забереха біджу собі? Якщо собі, то навіщо було так гнатися через оцю воду, що вони мало не потопились? Хабіджу вже стільки разів продавали і перепродували, стільки разів вона переходила з руку руки, стільки всіляких вельможних жовтих і білих пик слинили її тіло, що їй вже давно не хотілося не те, що жити, а й дихати. Тепер цей костистий молодий вершник, стомлений, мокрий, Витіпаною водою, він ледь тримався біля коня перед нею. Та, помітила Хабіджа, сила і кров у нім іще басували, бо сорочка на його тілі вже зайнялася парою, і він стояв, як у тумані. «Що? Що, малесенька, що?» Ніби нічого й не сталося, легким голосом спитав Петро. «Перепливли?» «Не потопились? бо. Тепер поїдемо помаленьку далі! А як шаблі?» Він потягнувся на сідло до шабель. Хабіджа хотіла було їх Петрові подати, та вона не змогла підняти не те, що обидві, а навіть і одну. «Цінь! Цінь-цінь!» усміхнувся їй Петро. «Та не такі вони важкі, як на моклі!» Важкеньки, бо довго були у воді, намокло бідне залізо, і Петро став підв'язувати шаблі до пояса. А ти, Горопахо, як? Зчисані чесені курі почині коліна горіли. Петро наколопав у березі жменю річкового сірого глею, поплював на нього, розмісив і примастив ним коневі рани. Затим підняв його ногу, одну і другу, і так всі чотири по черзі, обдивився на копитах підкови, зняв з гриви прилиплу косму темного жабуриння, ще раз оглянувся на Дністер, підняв повід і потягнув куріпочку в ліс».